не являє собою пережиток бенгуельського звичаю, що модифікувався під впливом культури і придбав через те інший характер. Ми можемо відповісти на це питання тільки позитивно. Не спиняючись на повній аналогії, що існує між цими звичаями та церемоніями, які супроводять українське весілля, досить звернути увагу на те, що у примітивних народів – Дівчата до шлюбу користуються абсолютною волею, що саме по собі дівоцтво не має в них якоїсь поваги, що навіть часто дівоцтво як таке вважають шкідливим для дівчини та несприятливим для неї. Тому неможливо припустити, що первісною причиною походження цього звичаю було жадання з боку жениха чи його родини дістати дівоцтво незайманої дівчини та її бажання сконстатувати цей факт з урочистими церемоніями. Те детальне обшукування, якому мусить підлягати молода, входячи до комори, можна було б вважати за засіб, щоб запобігти наподобленню дівоцтва. Але якраз навпаки. Як ми це достатньо з'ясували Немає ніякої іншої мети Як запобігти можливості Якої-небудь перешкоди тому Щоб сталася дефлорація Невідкладність та конечність дефлорації Стала обов'язковою в українському весілі Дефлорація мусить бути виконана У певний момент І цей акт ніякої причини Не може бути відкладений так що в разі не сили самого молодого це виконує дружко, або навіть роблять це штучно. Всі ці факти дають нам право гадати, що головною метою перебування молодих у коморі є сама тільки дефлорація, а не що інше. Ідея про важливе значення дівоцтва та контроль, щоб у ньому запевнитись, могли з'явитись тільки в пізнішу епоху. Це, наведене вище, цілком відповідає звичаям примітивних народів, згідно з якими дівчину не можна віддати її чоловікові раніше, ніж вона не буде дефлорована. Разом із тим, це відповідає і релігійному значенню звичаю, що дозволяє червону барву та певні пісні тільки в ту хвилину, коли доконана дефлорація. В противному разі, вживання цих ознак – Могло б бути навіть небезпечним Навіть у християнстві Шлюб довший час визнавався тільки тоді Коли він був уже доконаний Бо ж церква не мала благословляти його наперед Тоді, коли він ще не існував Тільки у 15 столітті Вона відчула необхідність відсунути логіку на бік у більшій частині своїх звичаїв українське весілля являє собою тільки пережиток комунального шлюбу. Тому воно неминуче мусить переховувати також сліди матріархату, що панував за цієї доби. І справді, ці сліди впадають на очі, навіть коли тільки злегенька порушити це питання. Читач мусив уже запримітити, що головна роля припадає матері молодого, а особливо матері молодої, а роля батьків майже весь час зовсім незначна. Прийшовши до хати з метою висватати дівчину, свати насамперед звертаються до матері. Вона перша частує їх. До неї звертаються з усіма запитаннями пісні, що супроводять весілля. Мати благословляє дочку та веде її на вулиці, коли та йде одвітувати сусідів та просити її до себе на весілля. Мати тримає в руках запалену свічку. Приймає поїзд молодого увечері напередодні шлюбу. Вона також виголошує промову до коровайниць. До матері звертаються всі пісні, що супроводять церемонію короваю. Мати видавлює в ньому ліктем місце, куди кладуть потім фігурки Місяця та зірок. Тільки до матері звертаються всі пісні в той час, коли розплітають дівочу косу молодій. Мати кладе на голову молодої останній дівочий вінок.